Mir i dobro, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Budući da je ovo naš prvi suset u vazmenom vremenu, želim vam ovim putem sretan uskrs. A na poseban način vama članovima i simpatizerima Frame i Franjavačkog svjetovnog reda. Tema naše današnje emisije je bratstvo i socijalno prijateljstvo, odnosno enciklika Pape Franje, Frateli Tuti. Ovo je ujedno jedna od najvećih enciklika, a o njoj se već duže vrijeme govori u javnom prostoru. Uostalom, poslušajte na samom početku što je o njoj rekao profesor Stjepan s Katoličkog bogoslovnog fakulteta. U osvrtu na encikliku objavljeno u Kani, Papafranjo Franjo, svojim specifičnim riječnikom i stilom koji je istodobno poticajan i usmjerujući, obrađuje brojna pitanja i probleme bezkompromisno upozoravajući na uzroke nepravdi, Skrivene namjere i obavne kojima se nastoji prikriti stvarnost nepravdi u svijetu u kojemu živimo. Usto Papa poziva kršćane, katolike, pripadnike različitih religija i sve ljude dobre volje da u današnjem svijetu i društveno-političkim prilikama kao braća i sestre zajednički poradimo na sveopćem bratstvu i socijalnom prijateljstvu kako bi se ta nepravedna situacija počela popravljati. Završen citat. S obzirom na važnost ove teme za nas kršćene, danas želimo detaljnije proučiti encikliku i otkriti ključne poruke koje nam kroz nju dolaze. Zato smo u goste pozvali docenta Tomislava Kovača, pročelnika Katedre fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli, profesore. Hvala lijepa, hvala si, Marija. Evo, na blagdan svetog Franje, četvrtog listopada, papa Franje objavio novu encikliku pod nazivom Fratelli Tuti, svi smo braća. Potpisao je u asizu trećeg listopada. Na početku pontifikata papa uzima ime Franjo po svetom Franji, što je tada stvarno bilo jedno iznenađenje. I od tada način života sveca postaje program, mogli bi tako reći, njegovog pontifikata. Papa encikliko naziva socijalnom enciklikom, a ona posuđuje naslovo opomena svetoga Franjevcima Asiškoga u kojem rabite riječi da bi se obratio svoj, svoj braći i sestrama i predložio im način života koji ima okus evanđelja. Evo profesore, za početak može li se reći da je nama Franjevcima taj pristup i taj t, t, t, način t, Pontifikata, ako mogu tako reći, i nama Franicima izazov u ovim vremenima. Da li to nama nešto treba više značiti? Pa Trebalo bi, ako smijem to sugerirati, već imati, kao što ste rekli, papu koji uzima ime Franjo po prvi putu u povijesti crkve i koji ima jedan program koji od početka, možemo reći, Franjevački nadahnut, s naglaskom na siromaštvo, na milosrđe, na blizinu s drugim ljudima, na dijalog. To bi trebale biti Franjevačke odlike i svakako da ovaj papa bi trebao biti i Franjevcima, bilo redovnicima, bilo članovima svjetovnih redova da se evo zapitaju i da idu na neki način ovim stopama lijepo imati papu koji nosi ime Franjo i vidimo njegove dokumente njegove izjave njegova vlastita jednostavnost njegove poruke koje su ponekad možda ovako koje uzdrmaju možda ponekad jer nismo navikli njenog papu koji, koji tako izravno govori ponekad možda i provokativno a takav je pomalo bio i sveti Franjo Asički u svoje vrijeme Evo, išao je tamo gdje niko nije htio ići i svako ga je uvažavao tako da svakako da je Papa Franjo, evo čini se doista jedan veliki poticaj, ne samo za Franjevce nego za cijelu crkvu. O bratstvu i socijalnom prijateljstvu Papa Franjo i kako znakovi vremena jasno pokazuju da ljudsko bratstvo i briga za stvoreni svijet predstavljaju jedini put prema cjelovitom integralnom razvoju i miru. U ovoj enciklici vidimo koliko je Franjo zapravo htio obuhvatiti sve probleme društva svijeta, njih je zaista mnogo, ali on je to dosta precizno dotaknuo i pozvao nas na razmišljanje. Koji su to problemi ili te tamne strane svijeta na koje Papa Franjo ukazuje u ovoj enciklici? Pa, uvijek je zanimljivo eh, dokumenti crkve, osobito koji imaju neko eh, socijalno obilježje. Vidimo to recimo u pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, drugog Vatikanskog koncila. U ostalim dokumentima socijalnog nauka crkve. E, e, u kontinuitetu tih dokumenata treba promatrati i encikliku Fratelli Tutti, kao i, kao i u kontinuitetu sa dosadašnjim naučavanjem Pape Franje, osobito sa enciklikom Laudato Si, Uh, u dokumentima crkve imamo uh, vrlo često uh, iznimno precizne diagnoze svijeta i vremena u kojem živimo. Tako da uh, uh, to imamo i u drugim dokumentima prije pape Franje, ali činjen se da je ovo prvo poglavlje, Fratelli Tuti, poprično pesimistično možemo tako reći. Ono govori o zatvorenome svijetu, o svijetu u kojem je zapravo svoje mrak u kojem prevladava pesimizam, otuđenje i onda na, na popričan broj i točaka dotiče razne teme, razne probleme današnjega svijeta. On govori, primjerice, kako se događa, osobito u zapadnoj civilizaciji, na dekonstrukcija našeg identiteta, naše povijesti, naše kulture, da sami sebe više ne razumijevamo. Evo, to je interesantno. Onda govori o opasnosti e, ekonomije koja je krivo e, upravljana, e, o prevlasti financija e, i o svim socijalnim nepravdama do kojih to e, dovodi. E, govori o krajnjem individualizmu e, zapadnog društva, o indiferentnosti prema ljudima u potrebi. To je stalno jedna tema koja se provlači kroz encikliku. Naša indiferentnost prema osobi u potrebi. Govori o, o, o krizi ljudskih prava, odnosno da se ta ljudska prava žele toliko proširiti na sve polja da na kraju dođemo do toga da zaboravimo što čini suštinu ljudskih prava. Dostojanstvo ljudske osobe, sloboda vjeroispovijesti, odnos prema, prema društvu. Govori o migracijama naravno kao inače, to je njegova dosta česta tema. Govori vezano uz migracije o torgovini ljudi, a to su dosta teške točke u toj enciklici. Govori, o, pohvaljuje razvoj društva u onosu na prava žena, ali isto tako vrlo jasno kritizira, odnosno upozorava na zlostavljanje žene, na često puta neravnopravni položaj žena u društvu. Um, govori o onoj globalizaciji uh, koja uh, je samo financijska, ali koja nije ljudska, koja nije kulturalna. Govori naravno o krizi pandemije, uh, tu je poznata njegova rečenica uh, u vremenima krize možemo se spasiti samo zajedno, niko se ne spašava sam, dva puta u enciklici ta, ta ideja se ponavlja. E, također e, govori o, zlopot, o, o zloporabi sredstava e, komunikacija, osobito medija, osobito interneta, indirektno spominje tu dimenziju, e, govori o informaciji bez mudrosti. Dakle, sve se plasira u javnosti, ali više nema kvalitete, više nema dubine. Dakle, radi izvanredno izvanrednu dijagnozu našega vremena e, od utjecaja ekonomije, tehnike, do krize društva, do krize identiteta i poziva sve ljude da odgovore zajedno na te zajedničke probleme. Da. Kao da vlada neki svojevrstni kaos u svemu tome i on na neki način želi dati diagnozu da se ipak, jer on ipak ostavlja na kraju tog poglavlja i nadu, da na neki da. način ipak se moramo pokrenuti u tom smislu da rješavamo te probleme, a ne da puštamo da one same da one same teku, jeli? To je enciklika nade, to ste dobro rekli. I, i mnogi su, i komentatori, na, na, i sam papa je, je, je, je sam komentirao koliko želi ovom enciklikom, evo, u teškim trenucima povijesti čovečanstva, spominje ekološku krizu, dakako, ovaj, da moramo sačuvati nadu, ali nadu možemo njegovati, razvijati samo zajedno. Samo zajedno, ali i uključiti se u rješavanje problema, jeli? Svrhajte dakle, te enciklike promicati dakle, u cijelom svijetu želju za bratstvom i društvenim prijateljstvom, kako on kaže. Dakle, bratstvo mu je bitno upravo u tom nadahnuću Svetog Franja. Koji su to, zapravo, konkretni načini i putevi djelovanja da bi svijet bio pravedniji i bratski u ljudskim odnosima, u društvu, u politici i u institucijama? Dakle, on traži na neki način taj jedan pomak, dakle, da vidimo gdje, e, gdje smo što smo ali da nam napr to idemo mijenjati ali na koji to način kako on to? naravno da on e, ne daje neke ne daje neku doktrinu ili kojem bi se zapravo bi se čekali, bi se trebali držati ali, ali ipak postoji načini kako da se to promijeni evo recimo e, papa, e, papa je rekao vidimo zapravo da je to nastava claudatosi i on e, e, ističe ono što, što ste vi rekli da to činimo zajedno Dakle, dakle, ne možemo tome pristupiti više na način da svako sa svoje strane svojeg svjetonazora i svojeg političkih nekih djelovanja nego da budemo svjesni da je to kako je rekao još u prethodnoj enciklici, ovo je naša zajednička kuća, ali koji, koji su to načini na koji on želi naglasiti? Pa i ja bih rekao da možda je prednost enciklike što zahvaća doista puno pitanja, puno tema, ali ujedno ima na enciklike u smislu što možda ima previše tema koje je ponekad teško povezivati, razumijevati. Ali činenica je da je to, čini se, namjerno napravljeno, da doista kršani naročito, ali i svi ljudi dobre volje, jer enciklika se obraća svim ljudima dobre volje. Interesanto da na naslovnoj stranici ne piše adresati. Znate, obično na enciklima piše braći biskupima, prezbiterima, redovnicima, vjernicima, lajcima i svim ljudima dobre volje. Ovdje na naslovnici ne piše kome je upućena, to će, to će reći kao laudato si, enciklika laudato si, isto ne piše, time se želi istaknuti da su te enciklike upućene svim ljudima. Dakle, tu je puno tema, puno područja, sam pod naslov enciklike o socijalnom prijateljstvu. To je jedan od načina rješavanja problema. Da stvorimo jedno društvo blizine. On razvija koncept kulture susreta, kulture dijaloga, kulture suradnje. On govori također o velikoj važnosti politike. Govori naročito, citirajući francuske biskupe, jedan je nam poznati njihov dokument prije 20 godina, o rehabilitaciji politike. Papa Franjo vrlo oštro upozorava da je danas politika u oraljama financijske ekonomije. Ne ekonomije, nego financijske ekonomije. Dakle, financija je zauzela područje ekonomije, ekonomije je područje puno šire od financija. Uh, uh, a onda takva financijska ekonomija upravlja politikom a trebalo bi biti obrnuto govori o rehabilitaciji politike govori primjerice o konceptu uh, uh, političke ljubavi da oni koji e, su angažirani u politici i ovdje je pozivao sobito kršene da se uključi u politiku, on kaže da svećenik ne može izravno se e, ovaj i po kanonskom pravu uključiti se u neku stranku e, ovaj, ili se javno baviti politikom da se koristim taj izraz. Ali može i tekako odgajati vjernike da, za političku svijest. E, I papa Franjo ističe kako e, e, bi bilo poželjno da političari Evo njegovu takozonu političku ljubav u smislu da e, e, politiku svačaju kao područje služenja, nesebičnog služenja. Ljubav uključuje nesebičan odnos prema drugome. E, obično kad govorimo o politici, govorimo o kategorijama političkoga prijatelja ili neprijatelja. Ovdje on koristi pojam politička ljubav, ne kao utopija, nego da, time želi reći, da u politici bi trebao biti uvijek zajednički interes ispred vlastitoga interesa. Interes moje države ispred interes moje političke stranke. Interes moga naroda prije mog vlastitoga interesa. To on naziva političkom ljubavlju. To je i aktualna tema kada vidimo u svijetu Nažalost i u Hrvatskoj kako je politika često korumpirana, kako politika gubi osjećaj za zajedničke vrijednosti, kako je politika često puta zarobljena u pragmatizmu koja gleda kratkoročne ove uspjehe, a ne gleda dugoročno razvoj jednoga naroda. U tom kontekstu govori što je potpuno u skladu sa socijalnim naukom crkve, o razvijanju, dakle, dakle, pravednog razvoja i cilovitog razvoja, koji uključuje i ekonomiju, i politiku, i društvo, i vrijednosti, obrazovanja. Dakle, sve su to segmenti koji mogu doprinijeti dakle, kroz socijalno prijateljstvo, kroz političku ljugoj, kroz angažman svih nas po bošanju uh, s, uh, situacije ne toliko odmah u svijetu, nego prije svega u sredinu u kojem živimo. Pa Franjo u ovoj enciklici vrlo e, e, e, dobro razlikuje ono što je univerzalno i svjetsko i ono što je lokalno, partikularno. I ono svjetsko se može promijeniti tek ako mi počnemo mijenjati sredinu u kojoj živimo. Evo to su neki aspekti mogućih promjena. Da, kad govori, dakle, on spominje univerzalizam koji možda neke zbunjuje, ali on, kako kažete on zapravo tu radi, pravi onu jednu, objašnjava na način da to ne znači da se kulturni identiteti moraju urušavati. Univerz, prema univerzalnom znači ili univerzalnoj ljubavi mislim da je taj termin i pojam koristi, znači da svatko ima svoje vlastite identiteta i iz tog identiteta on je okrenut prema, prema, prema drugome. Dakle, Bitna je ta otvorenost. sjede jedne strane ne zatvarati se u svoje nacionalne identitete i drugoga o, o, nekako stvarati neke zidove, nego jednostavno otvarati se, ali u smislu da čovjek prije svega mora u svojoj kući nekako urediti te odlase, jeli. Jasno, ako smijem se nadovezati na ovo što ste rekli i to je jako važno, govorići o univerzalizmu ili o bratstvu konkretno, um, Ovaj, e, bratstvo uključuje priznavanje tuđega i svoga identiteta. E, mi se ponekad na ovim prostorima znamo našaliti, govoriti o bratstvu i jedinstvu, pa sigurno nemamo dobra sjećanja na to razdoblje i na takvu vrstu bratstva. Papa Franjo poziva na bratstvo koje proizlazi iz naravi evanđelja i u kojem svaka osoba je, je željna od Boga i ima mjesta kod Boga. Svaka osoba, čak i ateist, kaže Papa Franjo u enciklici, ima dosta tu provokativnih misli i to bratstvo ne isključuje identitet ni moje ni tuđe, nego ja upravo na temelju svoga identiteta pristupam drugome, ali isto tako moram biti sposoban prihvatiti drugoga u njegovom identitetu. Da, kada on kritizira ekonomiju, onda i u tom svijetlu uh, kritizira zapravo jer ona urušava zbog vlastitih interesa i tuđe identitete i prilagođava, i, pri, prilagođava ih recimo nekim obrascima zapadnog društva itd. Hmm. Um, dakle, u svijetu, a u našem društvu, jazovi su toliko veliki da se san tom bratskijem i pravednijem svijetu čini jako daleko i da nema dobre volje stvarati um, da se nema dobre volje stvarati kultura dijaloga. E, e, za nam to ipak ne govori da put koje je crkva zacrtala još u dru drugom Vatikanskom koncilu o nužnosti dijaloga. Trebamo, e, ako se sjetimo koliko je nakon, dru nakon drugog Vatikanskog koncila, kako je dijalog bio pojam koji je jednostavno nešto oduševio na neki način. I imamo dojam da je to nekako i zamrlo, Ehm. Sada smo spoznali da drugog puta od toga nema. Dakle, i crkva je spoznala da je put crkve. Eli. Mo pitam, možemo se pitati, jesmo li kao kršćani zaboravili na taj poziv da uđemo u dijalog sa svijetom i da li je to ostalo na nekoj načelnoj razini? Čini se da ovom eciklikom Papa doista zaoštrava to pitanje i ne štedi nikoga pa ni nas kršćane kad se zatvaraju svoje zajednice, u svoje obitelji ili tako dalje. Dakle, tu on zapravo stalno inzistira i stalno i u svojim propovjedima i tako dalje. On zamjera tu zatvorenost jer to nije kršćanski. Kršćanstvo je otvorenost prema, prema drugome. Jesmo li nekako nakon drugog Vatikanskog koncila da li to zamrlo i papa sada to zaoštrava? Oće li se nam se dogoditi Da nakon ove enciklike I nakon pontifikata ovog pape Koje je insistirao na insistira ono tome Da ćemo nakon toga opet na neki način Pasti u neku, uh, neku zatvorenost Ne može se reći da su svi zatvoreni Ne, ne bih tio to nekako Gledati kao da, je, da se odnosi na sve Ali gledajući Mislim i naše društvo uh, I svijet uh, Svjetonazorski, politički To su toliko veliki jazovi Da baš ne primjećujem neki uh, Ozbiljan dijalog ovo je vrlo važno pitanje koje postavljate i vrlo je kompleksno pitanje. E, istina je da drugi Vatikanski koncil e, nastoja otvoriti crkvu e, suvremenim izazovima, e, svijet kao takav prihvatiti kao partner u dijalogu u suradnji, to su dokumenti koncila, osobito Gaudium et Spes i još neki drugi jasno istaknuli, Pape posle koncila su stalno pozivali na dijalog. Ovdje je vrlo važna enciklika pape Pavla VI. Eklezijam suvam od crkvi, to je njegova nastupna enciklika koja se pomalo i zaboravlja, nažalost, koja je objavljena 1964. godine, godinu i pol dana prije kraja koncila. I koja na neki način prati radove konsila, ne želi anticipirati zaključke konsila, ali pod naslov te enciklike je o načinima kako crkva treba vršiti svoju zadaću u suvenome svijetu. I taj način je prije svega dijaloški. To je velika enciklika o dijalogu. E, taj dijalog crkva promatra e, u više smjerova, e, dijalog sa svim ljudima dobre volje, sa cijelim svijetom, e, u svrhu stvaranje veze mira, suradnje dalje. Osobito naglasak na ekumenski dijalog koji je kršen ima na prvom mjestu, zatim dijalog sa stembenicima drugih religija, od monoteista do drugih, ali također, to se često puta zaboravlja, na dijalog unutar same Katoličke crkve koji treba biti prisan, kaže Pavao šesti prisan otvoren za, svaka, za sva pitanja, za sva pitanja. Evo ta kultura dijaloga se očito nije dovoljno razvijala. Očito su dokumenti konsila nisu dovoljno proučavani, možda nisu dovoljno evo, implementirani u pastoralu, u katehezi i danas možemo primjećivati, i to vidimo puno u crkvi, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, kao neku krizu drugog Vatikanskog konsila. Obično se govori, evo, treba 50-70 godina da se jedan konsil otprilike evo počinje ostvarivati. Danas imamo, to ste dobro primijetili, neke tendencije u crkvi i među katolicima u društvu koje se ne žele otvoriti svijetu, koji se da pa žele zatvoriti u svoj svijet duhovnosti, doktrine, crkvenosti i koji gube zvida tu univerzalnu dimenziju evanđelja. I zato takvim ljudima uz svodužno poštovanje ovaj papa i ovaj enciklika pomalo i smeta. Dakle, hoćemo od toga nešto naučiti. Ja mislim da možemo od svega nešto naučiti. I ono što je lijepo kod pape Franje, on nam kaže ne bojte se, malo koji je pavao drugi, i ne se ni pogriješiti. E, e, upravo kad činimo nešto moramo i ponekad i pogriješiti, ali kroz greške ćemo nešto naučiti. Ova enciklika, ja mislim da, da, bi, da, bi, da bi je one, toliko bogata, toliko aktualna, Toliko poticajna u vremenima doista pomalo i svjetske stjeskobe, da bi nju valjelo proučavati u županskim zajednicama kroz nekoliko mjeseci, poglavlje po poglavlje. Malo razgovarati, osobito među katoličkim intelektualcima, razgovarati gdje smo u odnosu na bratstvo, gdje smo u odnosu na dijalog, gdje smo u odnosu na društvo, na politici. Šta možemo učiniti, uključiti možda i političare u taj dijalog. Dakle, dijalog ne smije biti samo teorija. On, on se ostvaruje u prijateljstvu, kaže Pavao VI. Tu, tu definiciju dijaloga koji se ostvaruje u prijateljstvu preuzima također i Papa Franjo više puta, uključujući u ovoj enzikci. Dakle, dijalog treba prakticirati da bi postao živ, a ne samo uh, o njemu govoriti. Da, on traži dakle, da se susretemo s čo konkretnim čovjekom lice u lice. On na jednom mjestu uh, govori o komunikacijskoj obmani u kojem zapravo se zatvaramo u neke svoje, dakle mi lako preko društvenih mreža otpišemo nekog, stvaramo svoj krug ljudi i na neki način povlađujemo svojim nekim konstrukcijama kojima kojima zapravo um, i s tim konstrukcijama idemo prema svijetu koji nam je neprijateljski. To, to je toliko dominantno. S druge strane imamo i ovu bolest uh, COVID-19 koja nam na neki način i on isto tu upozorava da nas ona nešto mora poučiti. Dakle, da se, da smo ipak jedna zajednica, jedno svjetsko zajednica, koliko god smo i različiti, ipak u, u tu, u tu ima neka jedna poveznica i to mora biti povod, povod dakle, da, da razmišljamo. Dakle, on, uh, uh, tu spominje e, u drugom poglavlju e, govori o dobrom Samarijansu, stranac na putu. Društvo, dakle, on kaže kako društvo okreće leđa i e, nepismeno je što se tiče brige o slabima i krkina, krkima. Pozvani smo biti bližni drugome, nadvladavajući predrasude i osobne interese. Kaže, svi smo naime su odgovorni u izgradnji društva koje zna uključiti, integrirati i podići onoga koji trpi. Ljubav gradi mostove, a mi smo stvoreni za ljubav. I on tu posebno potiče, e, dakle, kršćane, da, da primijete. Dakle, ali, e, e, kaže, svi imamo jedan prostor su odgovornosti koji nam omogućuje pokretanje i uspostav, uspostavu novih procesa i promjena. I traži dakle, da se aktivno, da se u obnovi i pomaganju ranjenog društva. Možemo li iz ovoga iščitati da, da on od svih traži, osim onog elementarnog, da na osobnoj razini pomognemo čovjeku u nevolji, bez kojeg je sve prazna priča, je li? Traži taj društveni angažman da se uključimo u gradnji, bratski i pravednijeg svijeta, kroz sindikate, udruge, pa ako nekoj u političkim e, strankama i tako dalje. Ali da, to, da, da nam bude ta osnovna os čovjek, a ne kapitala recimo, ne vlasiti interesi, da to mora biti ta neka naša nova paradigma. Da, e, e, mnogi kažu da je ovo drugo poglavlje, e, e, gdje papa e, tumači prispodobu o dobrom Samarijancu, ključ čitanja cijele enciklike. Da je to ključ čitanja cijele enciklike. I to tumačenje papino te prispodobe Isusove je vrlo originalna. U nekim stvarima nam je već poznato, ali papa vrlo suvremeno tumači izazov te prispodobe. I tumači je tako, sam kaže na početku toga poglavlja, da bi svaki čovjek, pa makar ne bio kršćanin, mogao razumjeti smisao te prispodobe. Ta prispodobe nam govori između ostaloga, Ovaj, da postoje ljudi koji su na putu koji su ovdje opjačkani ili koji su upatni i postoje ljudi koji prolaze i koji okreću lice i zanimljivo da ponekad drugome pomažu oni od kojih se najmanje očekuje vidimo ovdje svećenika i levita koji okreću lice Predpostavlja se da ta osoba koja je ranjena na putu židov, iako to tek sam ne govori, i taj samarijanac koji kao što znamo je svaćen kao neprijatelj židovskog naroda, kao nečist vjeri, on ukazuje milostrđe. I, I to Papa Franjo tu ovaj tumači jednom zakonoznancu. Neko koji bi trebao znati pismo i držati se pisma e, i koji pita koji je moj bližnji i onda Isus vraća mu pitanje od ove trojice tko je bližnji ovome čovjeku u potrebi. Naravno onaj kojemu je iskazao milosrđe odgovara e, zakonno znanac. Isus kaže idi i, ti, tako, i ti, ti čini tako. Dakle to je prva ta, ta, ta, ta dimenzija ne papa Franjo ističe ne okrenuti lice pred čovjekom u potrebi. Dakle, izaći iz te kulture indiferentnosti koji nasmjegi i, i suvremeni konzumerizam eh, povlači. E, drugo, e, biti e, e, otvoren e, da ono dobro može doći od onih od kojih najmanje očekuješ. Dakle, oni ti mogu biti partneri u činjenju dobra. E, Isto Papa Franjo skromno kaže svatko od nas u našem životu može biti spadati u bilo koju skupinu. Možemo i mi biti samarijanci, možemo biti svećenici ili viti, a možemo mi biti ranjene osobe. Uh, Papa Franjo kaže, ne kaže da, ne, Isus ne, ne svraća pozornost ko je tog čovjeka ugrozio uh, i, i uh, ovaj uh, učinio ga, dakle, opljačkao uh, I Papa Franjo uh, Govori danas imamo puno takvih ljudi, bilo da su izbačeni od društva, da su ranjeni, bačeni na stranu kao marginalizirani, bilo da se radi o cjerovitim narodima zbog opet nepoštene ekonomije u svijetu, puno je ljudi bačeno na cestu i puno je naroda bačeno na cestu mi možemo njih, dakle, zajedno možemo riješiti taj problem. I ono što je interesantno, gostioničar papa Franga ne analizira, ne analizira lik gostioničara jer Samarijanac, kao što znamo, plaća gosjoničaru da pomaže i brine se za toga, za toga čovjeka. I neki ovaj, tumači te prispodobe, enciklika kažu, gostioničar zapravo su institucije. Institucije o kojim papa govori u sljedećim poglavljima, to su političke institucije, društvene institucije, vi ste rekli malo prije sindikati, to su udruge. Sve gdje postoji nešto što je koordinirano, što može doprinijeti zajedničkom dobru, to je pozvano, dakle, pomoći čovjeku u potrebi. Ova prispodoba doista se može tumačiti i razumijeti je stavlja, kao što ste rekli, čovjeka u središtu i poziva Sva čiju savjeza se zapita kako mi stojimo u odnosu na drugog čovjeka osobito uh, uh, uh, prema onome koji je nepravedno izbačen na stranu, oplačkan i u potrebi. Evo, dakle, ta dimenzija, imati osjećaj za drugoga, uključiti sve aktere, uključiti institucije je jedan od načina razvijanja bratstva i rješavanja svjetskih problema. Da, dakle, on tu svakako dakle, uključuje prvo taj osobni odnos, primijetiti tog čovjeka, da to ne završi, da ne pomaže sa idejama ili abstrakcijama, nego konkretnom čovjeku, da institucije i sve to mora biti usmjereno na, na, na tog čovjeka, da, da primijetimo što se zapravo tu stvarnost i tu zbilju. I mislim da on tu zapravo uočava, dakle, da, da smo se odmaknuli od stvarnosti, da, da živimo možda u, ili u virtualnim svjetovima ili ili e, nekoj komociji, ako gledamo i imigrante, recimo, tu je, tu je isto tema o, o, o migrantima koji on stalno, stalno ističe, da, je, da, je, e, da taj stranac mora se osjećati u drugoj državi kao da je kod kuće. Mm -hmm. da je taj, to je gostoprimstvo zapravo bitno i to gostoprimstvo, ja mislim da još od Pavla VI ide koji ističu dobro, e, kao nešto što mora biti Nekako u duhu i našega, daš, našega vremena Kao što je nekad bilo prije Gostoprimstvo bilo nešto što je bilo nekako U kulturi usađeno mm -hmm. Evo, dragi slušatelji Poslušat ćemo jedan broj iz našeg studija Glazbeni broj Još i danas patimo kad si moje ime zazvo, te noći do zvijezde su sjale ja sam se u duchu rodio Franjo, idi obnovi moju crkvu i sad glas zvone riječi te od tad idem stopama tvojim sigurnom rukom vodiš me i znam da cijeli svijet je moj novi dom. Al' hrabro idem, dok tebe slavim, Sve te koje meni si dao Nek svaka od njih izvor postane Za sve ljude što ljubavi traže Da svatko od njih načete I molim da svi jedno u svijet. Emisija franjevačkog svjetovnog reda. Dragi slušatelji, evo nas s natra emisiji Poziv u svijet. U nam je docent Tomislav Kovač s Katoličkog bogoslovnog fakulteta s kojim razgovaramo o enciklici Fratelli tuti. Dvije su glavne ideologije s kojima se Papa u svojoj enciklici više puta prepire. Jedan su novi oblici nacionalno egoističnog populizma. Drugi glavni protivnik je tržni liberalizam. Papa Franjo opovrgava nadu tržišnih liberala da će zbroj ostvarenja pojedinačnih interesa na kraju proizvjesti najbolje za sve i umjesto toga propovjeda daleko sežni oblik zajedničkog dobrog razmišljenja. I kaže kao zajednica dužni smo osigurati da svi mogu živjeti i razvijati se dostojanstveno. On ide toliko daleko da prihvaća pravo na privatno vlasništvo samo kao sekundarno prirodno pravo koje proizlazi iz primarnog načela univerzalnog određivanja dobara je malo iznenadilo javnost. Kada je riječ o migraciji, Papa ide dalje od svojih prethodnih i izjaviše da je svaka zemlja ujedno i zemlja stranca, jer dobra teritorija ne smiju biti uskračeno potrebitima koje dolaze iz drugog mjesta. Ta kritika tržišnog kapitalizac ima stalni kontinuitet i on tu jednostavno, možemo reći da, budući da dolazi iz Južne Amerike, gdje je to nekako on duboko osjetio, proživio svoje koži. Franjo toliko na tome insistira da vidimo kako je relativno brzo nakon enciklike on pozvao mlade ekonomiste da razgovaraju. To je bio jedan virt virtualni susret o problemu maksimizacije profita gdje se traži samo više, više i više, a to zapravo za našu planetu je Problem. Dakle, zemlja ne može izdržati, nema toliko sirovina, a kapitalizam funkcionira na toj paradigmi stalnog, stalnog uvećanja i profita i dobara i tako dalje. Stalno se uvećavaju, dakle, te potrebe. I on kaže da trenutni svjetski sustav je neodrživ za različitih motrišta. Zašto ova kritika kapitalizma izaziva kod mnogih, mnogih kršćana toliko otpora i negodovanja? Jer to je nešto što ipak, ako se sjetimo da su i prethodne pape kritizirali tu tržišnu ekonomiju gdje se sve podređuje profitu, dakle gdje nije čovjek više u središtu, nego jednostavno interes. I, on, i ta logika je toliko preplavila svijet. Da mi se čini da, da ovo, ova nastojanja pape zapravo kada, kada ide protiv te paradigme zapravo ide protiv i kapitalizma i očekuje, pogotovo sad očekuje od mladih da promijene svijet, a to je jako za, zahtjev. On sam kaže na početku, to je, ja znam da, je to možda, da su to snovi, ali prema tome trebamo težiti jer svijet je toliko ustrojen u toj paradigmi da je to doista teško zamislivo da se da se tu nešto može promijeniti. No ipak katolici koji, i, ja mislim i čitaju te enciklike Ivana Pavla II. i Pape Benedikta koje je isto se na to osvrnuo, da ne govorim od Leona XIII. i tako dalje, gdje su tu imali vrlo jasan stav. Ipak mi e, to e, ne volimo dirati. Zašto se to događa? Da. Teško je na to odgovoriti, ja znam, ali, ali to je nešto što je stalno prisutno. Da, ovaj, treba reći da, da crkva ne osuđuje kapitalizam kao takav, a, nego um, proziva um, evo, lošu uporabu um, ekonomije. Um, ono što Papa uh, Ivan Pavodrugi je govorio, kapitalizam da, ali sa ljudskim licem koji ne... Uh, povređu ljudsku osobu koja, koja ipak služi općem dobru, koja je još pod ingerencijom politike, nekih općih planova, a ne pod ingerencijom nekih pojedinaca ili multinacionalnih kompanija koje uvjetuju, kao što se rekli, opće dobro radi vlastite koristi. Dakle, Papa Franjo, takav kapitalizam ovdje proziva takozvani neoliberalni kapitalizam ili tržišni kapitalizam koji e, odmiće od regulacije zakona pojedinih država koji divlja po svijetu, ako mogu tako reći, koji je doveo, ako hoćete, do ekološke krize i do pandemije u nekom dijelu. Dakle, taj kapitalizam ili neoliberalni kapitalizam koji više nema granica, on osiromašuje čovečanstvo, on iscrpljuje čovečanstvo i čini sve više nepravde. Katolik ili normalan čovjek, ako mogu tako reći, nema, nema problema sa kapitalizmom kao takvog ukoliko on ipak uvažava opće dobro. Tu gdje Papa Franjo radi na odmaku u ovoj enciklici, tipično rekao bi skoro Franjevački, kada ističe da kada je opće dobro ugroženo i kada su velike populacije doista evo, obespravljene, da moramo se zapitati o svom odnosu prema privatnom vlasništvu. Um, on tu, pretpostavljam, ne misli da sad treba nacionalizirati jasno, privatna da. dobra, to bi bilo apsurdno. Uh, ali time citira crkvene oce, citira Irene Ilijonskoga i citira uh, Svetoga Augustina, još nekoliko crkvenih otaca u, u, u, u svojoj uh, enciklici. Ivana Zlato Ivana Zlatovstog, da, da. da ono uh, što uh, kad, kad daješ nešto siromahu uh, ti ne radiš ništa posebno, ti mu vraćaš što njemu pripada. I u toj logici papa Franjo. Ne može svijet ili pojedinci u svijetu ili kompanije u svijetu grcati dobra tako da ih uskračuju onima koji imaju također pravo na ta opća dobra. I to spada potpuno u teologiji stvaranja, u teologiji Božje pravednosti u Starom zavjetu i to je potpuno u skladu sa socijalnim naukom crkve. To papa u ovom današnjem kritičkom trenutku gdje ekonomija odnosno financijska ekonomija preuzela toliko moći u svijetu, ta kritika doista je, rekao sam, frajevačka u smislu što traži radikalnu promjenu. Evo, približavamo se kraju i na kratko na vaša tema. Dakle, u osmom posljednjem poglavlju, naslavljenom religije u službi bratstva u svijetu, papa ističe da terorizam ne proizlazi iz religije nego iz pogrešnih tumačenja, vjerskih tekstova kao iz politike gladi, politika gladi, siromaštva, nepravde, tlačenje. Put mira među religijama moguće, kaže. Zbog toga je potrebno zajamčiti vjersku slobodu, temeljno ljudsko pravo za sve vjernike. Što nam papa enciklici ukratko želi poručiti kad je riječ o međuriligijskom dijalogu, a što on posebno svjedoči svojim, svojom, e, svojim susret, bronim susretima s predstavnicima drugih religija zadnjih godina. Zanimljivo da ovo poglavlje poziva religije da budu u službi bratstva u svijetu. I ne spominje religije po naosob. To znači da poziva sve vjernike svih religija da, budu, da dialogiziraju, da surađuju zajedno i da posebno surađuju za dobrobit društva, da surađuju sa institucijama u društvu i to je najveći doprinos toga osmoga poglavlja. Evo, hvala lijepo. Približili smo se kraju. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu u kojoj smo s našim gostom, docentom Kovačem s Katoličkog bogoslovnog fakulteta, razgovarali o enciklici Frateli Tuti. Želimo vam blagoslovljeno ovo vrijeme do svetkovine duhova. miri i dobro. Mir Smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne. Užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Za zlah jahvu gospoda svog I Bogu svome zavapih ja I svoga hrama začumi so svog Duš i umu doprije vapaj moj Moja kreposti spase moj Bože moj, moja pećino Kojoj se utječe osti spas Svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju.